Orotara hamabik kontzertu, seita hier, bi film, argazkira bat, edo hamabost, mintzaldi izanen dira, urten guaizebegi festibalean, eta urten, Serbia, Tunisia, Turkia, Argentina edo kubatik, etorritako ikerlari eta artistek ere parte hartuko dute festival luntan. Denila bort, de festivaleko zuzendari artistikoak erranduenez. Sinale, luse festival, ila il e patu zaili, izanskri dans un konfigurazio ki biz afer duipar alde Aizebegi festivala, iparraldean eta baionan mundu mailako musika ikerketen gaineko balioztatze edo estimatze zentru bat izateko sedean kokatzen da. Du, du du Zientzia sozialean, iparraldea ereduzko leku bat izatea nahi dute musikaren ikerketa lorrean eta kulturrekin gisa beraz Aizebegi festivala tolatu dute parte hartzaia izan nahi duena. Kifora, uh, kochakian sosient konzerne, ze festival. Baurten besteak beste, zergatik poesia improvisatzen da mundu guzian, edo zer diote txorien kantuek alaketa klimatikoaz, edo zer du roka kirautzatik galderen inguruan, itzorduez berdinak antolatu dira. Egitarau osoa, eta sarreren inguruko informaziorako, aizebegi.eu webgunera jo dezakezue.